«Стівен Кінг, Говен Кінг, сплячі красуні. Розділ 17. Три. Вони вийшли на двір у прохолодну ніч. Тепер він почув запахи приску і горілого пластику. Все, що залишилося від Райт-Ейд, right подумалося йому. Поза ними знову розпочалися балачки і сміх. «Отже, що там з Джаредом?» Вона підняла руку, наче перевідниця школярів через дорогу. Наче він був якимось агресивним водієм. Він нянчить малу дівчинку на ім'я Моллі. Це онучка старої місіс Ренсом. Місіс Ренсом у коконі, тож він нею заопікувався. Зараз, принаймні, з ним усе гаразд. Тобі й нема потреби за нього хвилюватися. Ні, подумав Клінт, не наказуй мені не хвилюватися за мого сина. Поки йому не виповниться 18, це наша робота – хвилюватися за нього. «Невже ти така вгашена, що забула?» «Чи принаймні не більше, ніж ти мусиш?» – додала вона за мить. «Вона втомлена, і в неї так багато всякого клопоту», – нагадав собі Клінт. «Господи, вона лиш нещодавно вбила жінку. Ти не маєш підстав злитися на неї?» Але він все одно злився. Логіка має дуже малу владу над емоціями. Як мозокоправ, він це знав. що Щоправда, це знання не було наразі допоміжним. «Можеш сказати, скільки ти вже на ногах?» Лайла примружила одне око, підраховуючи. Вона набула якогось піратського вигляду, до якого йому було байдуже. «Десь, мабуть, від першої години вчорашнього дня, я гадаю, це значить...» Вона помотала головою. «Не можу порахувати. Чорт, серце ледь не вискакує. Натомість сонливості – нуль. А поглянь на зірки. Які ж вони гарні, правда?» Клінт порахувати зміг. Згрубше виходило 32 години. «Лінії дивилися в інтернеті, скільки людина може обходитися без сну», – промовила безжурно Лайла. «Рекорд – 264 години. Правда ж цікаво? 11 днів? Це рекорд одного старшокласника, який писав якусь наукову роботу. І я тобі кажу, цей рекорд не втримається. Є в світі певні рішучіше налаштовані жінки». Утім, когнітивна функціональність слабшує дуже швидко, а потім контроль над власними емоціями. На додаток існує таке дивне явище, як мікросон, якого я сама зазнала у трейлері Трумена Мейвезера. Жах, як злякалась, я відчула, як перші пасма цієї штуки вилазять просто з мого волосся. Надихає те, що люди все ж таки денні тварини, а це означає, що й не лише не зійде сонце, усі жінки, які спромоглися не заснути вночі, отримають підзарядку. Ця енергія витратиться ще до полудня, проте, як же погано, що тобі довелося ту глуху вахту тягнути минулої ночі, сказав Клінт. Ці слова прозвучали раніше, ніж він усвідомив, що вимовляє їх. Йо, в момент відгукнулася вона реготом, дуже погано, що я там була. Ні, перебив її Клінт. Перепрошую. Машина з їжею для тварин дійсно перекинулася на гостину гірській дорозі. Це таки правда. Але трапилося це рік тому. То що ти робила минулої ночі? Де ти з біса була? Обличчя в неї було блідим, аж білим, але в цій темряві її зіниці збільшилися більш-менш до їх нормального розміру. Ти певен, що це саме те, у що б тобі зараз хотілося зануритися, з усім іншим, що зараз з нами тут відбувається? Він уже мало не промовив «ні», але черговий напад того дратівного сміху вибухнув з її груди, і Клінт вхопив Лайлу за руки. «Розкажи мені!» Лайла подивилася на його пальці в себе на біцепсах, потім на нього. Він прибрав руки і відступив від неї. «На баскетбольному матчі», – сказала Лайла. «Поїхала подивитися, як грає одна дівчина, номер 34». Її звуть Шейла Норкрос, а її матір Шенун Паркс. Ну то скажи мені, Клінте, хто кому бреше? Клінт роззявив рота, сказати щось, сам не знаючи що, але перш ніж він встиг бодай щось вимовити, з дверей вискочив Террі Кумс із дикими очима О, Господи, лайло, господи, курва Ісусе. Вона відвернулася від Клінта. Що? Ми забули. Як ми могли забути? О, Господи Ісусе. «Що, забули?» «Платину!» «Платину?» Вона вирячилася на Террі, і побачене клінтом у неї на обличчі зруйнувало всю його лють. Розгублений вираз показував, що вона ніби знає, про що той говорить, але не може це до чогось прикласти, вкласти в бодай якийсь контекст. Занадто виснаженою вона була. «Платина! Маленька дочка Роджера з Джесікою!» – крикнув Террі. Їй тільки вісім місяців, і вона досі в їхньому будинку. Ми забули за цю сучу дитину. Боже, правий! – охнула Лайла. Вона вертнулася і побігла вниз сходами, і Террі за нею по п'ятах. Ні та, ні той не глянули на Клінта і не озирнулися, коли він гукнув йому слід. Він побіг, перестрибуючи через дві сходинки, і вхопив Лайлу за плече до того, як вона встигла сісти в машину. Вона не була в тому стані, щоби кермувати, і Террі теж, але Клінт побачив, що їх це не зупинило. «Лайло, послухай, з цією дитиною майже, напевне, все гаразд. Щойно вони опиняються в коконах, схоже, входять у свого роду стабільний стан, як на штучному життєзабезпеченні». Вона скинула з себе його руку. «Побалакаємо пізніше, зустрінемося вдома». Террі вже сидів за кермом. Террі, який пив. «Сподіваюся, ви маєте рацію щодо дитини, доку», – сказав він і захряснув двері. 4. Біля Фредеріксберга запасне колесо, на якому вже кілька тижнів їздила дочка директорки в'язниці, лопнуло в найбільш незручний час. Саме так, як її мати зазвичай для матерів і директорів маніакально схильна до вираховування найгірших сценаріїв, і попереджала Мікейлу. Вона потихеньку завела свою машину на парковку біля Макдональдза і пішла до середини попісяти. Якийсь байкер, масивний, з голим торсом, якщо не рахувати жилетки з вистроченим на ній написом «Сатанс Севен» і з закинутим на ремені за спину чимось схожим на пістолет, стояв перед шинквасом. Він пояснював дівчині з очима єнота, яка стояла за шинквасом, що за свої бігмаки він нічого платити не буде. Цього вечора для нього діє спецпропозиція. Все, що йому схочеться, безплатне. Серед тиші байкер обернувся на звук дверей і побачив Мікейлу. «Ей, сестричко!» – поглянув він, оцінюючи. «Непогано. Я тебе знаю!» «Думаєш?» – відгукнулася Мікейла, не зупиняючи ходи через залу. Вона проминула туалет, пішла далі і знову вийшла на двір крізь задні двері. Поспішивши в кінець парковки, вона пропхалася там між гілячем живоплоту. По інший бік живоплоту розташована парковка Хоббі-лоббі. Крамниця була освітлена, вона побачила всередині людей. «Якими ж треба бути відданими своєму рукоділлю, щоб їхати до Хоббі-лоббі, скуплятися в такий день, що всім дням день», – зачудувалася Мікейла. Вона зробила крок і дещо вже поблизьку притягнула її увагу. Футів за двадцять від неї чиясь «Тойота корола буркотіла на холостому ходу. Переднє сидіння займала якась біла фігура. Мікейла підійшла до машини. Звісно, ця біла фігура належала жінці, з головою і руками в коконі. Хоча Мікейла досі була під кайфом від коксу, вона пошкодувала, що невгашена зараз набагато дужче. На колінах жінки в коконі лежав мертвий собака, пудель, з тілом покрученим, спотвореним. Ох, Файдо, не варто було тобі злизувати це паутиння з матусиного обличчя, коли вона законяла тут на парковці. Матусі можуть дуже злитися, якщо їх розбудити. Мікейла обережно перенесла мертвого собаку на траву. Потім вона перетягла на переднє пасажирське сидіння жінку – Урсулу Вітмен-Дейвіс, як значило в її водійському посвідченні. Хоча їй не дуже подобалася ідея тримати жінку в машині, Мікейлі була глибоко неприємна альтернатива, яка полягала в тому, щоб вивалити її на траву поряд з мертвим собакою. А ще ж була і практична користь. З Урсулою поруч себе вона законно може користатися на трасі смугою для машини з пасажирами. Мікейла сіла за кермою і вирулила на під'їзну алею, яка виводила її знову на міжштатне шосе а 70 Коли вона проїжджала повз Макдональдс, шалена ідея зайшла їй до голови. Безсумнівно, під впливом коксу, та попри те їй здалося фантастично добра ідея. Вона розвернулася біля мотелю 6 і поїхала назад до Міккі Ді. Просто перед фасадом фастфуду стояв Гарлі Софтейл, вінтажний на вигляд. Над номером штату Тенесі на заднім крилі було зображення черепа, в одній очниці якого читалося «Сатанс», а в іншій – «Севен». По зубах черепа йшов напис «Начувайся». «Тримайся, Урсуло», – сказала Мікейла своїй упакованій у кокон-штурманці, і спрямувала королу на мотоцикл. Швидкість у неї була менше десяти миль за годину, коли вона вдарила мотоцикл, але завалився він із втішним грюкотом. Його хазяїн сидів перед фасадною вітриною з цілою горою їжі на таці перед собою. Байкер вчасно скинув у гору очі, щоби побачити, як Мікейла здає задом від його залізного коня, який тепер перетворився на мертвого поні. Вона побачила, як сіпаються його губи, коли він вибіг із дверей. В одній руці бігмак, з якого скрапує секретний соус, а в іншій – молочний коктейль. Пістолет б'ється об його спину. Мікейла не могла добрати, що він там белькоче, але сумнівалася, що це було шалом. Вона весело помахала йому рукою, завернула на заїзд і розігнала Урсулену Тойоту до 60 вже за три хвилини вона знову мчала автострадою з диким реготом, розуміючи, що ця ейфорія не триватиме довго, і шкодуючи, що нема ще нюхнути, щоб вона могла тривати. 5. у Урсуленій Королі було супутникове радіо, і трохи поперебиравши кнопки, Мікейла знайшла Ньюз Америка. Новини були не вельми блискучі. Непідтверджені підтверджені повідомлення про якийсь інцидент із дружиною віце-президента, що призвело до виклику секретної служби в обсерваторний пункт номер один. Активісти руху за права тварин випустили на волю мешканців Національного зоопарку. чимало свідків бачили лева, який жертв щось схоже на людину на кафедральній авеню. Крайні праві консерватори на розмовному радіо проголошували, що вірус Аврора є доказом того, що Бога розсердив фемінізм. Римський папа просив усіх молитися про напоумлення. Націонали скасували свій призначений на вікенд міжліговий матч проти Вивільг. Останнє Мікелі було ніби й зрозуміло, але водночас і не зовсім. Усі ж гравці і арбітри також там чоловіки. Хіба не так? На пасажирському сидінні істота з ватяною головою, яка була колись усулою Вітмен-Дейвіс, відгукувалася на ритми автотраси, легенько окринилася на дистанціях гладенького асфальту, підтанцьовувала, коли колеса знаходили ребрувату, недороблену поверхню. Вона була чи то абсолютно найкращою, чи абсолютно найгіршою у світі товаришкою для подорожі. Колись Мікейла кохалася з дівчиною, яка захоплювалася кристалами, і була впевнена, що зі спокійним зосередженням і щирою вірою можна набрати форми світла. Та ніжна, серйозна дівчина зараз, мабуть, уже спить оповита білим. Мікейла подумала про свого покійного батька, доброго татуся, який зазвичай сидів біля її ліжка, коли їй ставало страшно вночі. Чи то принаймні так розповідала їй мати. Мікейлі було три роки, коли він помер. Вона не пам'ятала його живим. Мікейла, попри її покращений ніс, попри її фальшиве прізвище, була справжньою репортеркою. Вона зналася на фактах, а факт щодо Арчі Коцца, який вона добре знала... Був той, що його поклали в трону і закопали в землю на цвинтарі тінисті пагорби у місті Дулінгу, де він відтоді і перебуває. Він не перетворився на світло. Мікейла не дозволяла собі фантазувати, що невдовзі вона зустрінеться зі своїм татом в якомусь потойбічному житті. Справа була простою – світ кінчається. Поряд з нею похитується обмотана павутинням жінка, яка задавила пуделя, і все чого Мікейлі хочеться провести кілька годин зі своєю матір'ю, перш ніж сон забере їх обох. У Моргантауні їй довелося долити у бак пального. Заправка була комплексного обслуговування. Хлопець, який заливав пальне, вибачився. Кредитні картки не зчитуються. Мікейла заплатила йому готівкою з сумочки Урсули. Водягненого у джинси і чистого білу майку хлопця було коротке біляве волосся. Мікейлу ніколи особливо не тягнуло до чоловіків, але їй подобався вигляд цього стрункого вікінга. «Дякую», – сказала вона, – «ви тут протримаєтеся?» «Та ну», – сказав він, – «не думайте про мене, пані, не про мене вам варто не покоїтись. Ви вмієте ним користатися?» Мікейла простежила його кивок під боріддям на Урсулину сумочку, що лежала біля стегна оповитої коконом жінки. З її незастебнутої наблизька в купащі стерчала ручка револьвера. Скидалося на те, що міс Вітмен Дейвіс любила не тільки собачок, а й зброю. «Насправді ні», – призналася Мікейла. «Моя подружка знала, що у мене попереду довга дорога і позичила його мені». Він подивився на неї суворо. «Запобіжник збоку. Не забудьте його зняти, якщо побачите, що наближається якась небезпека. Цільтеся в тулуб, містеру небезпека, у центр маси, і натискайте гачок. Дивіться, щоб віддачу його не вирвало вам із руки або не вдарило в цицьку. Ви запам'ятали? Йоу, погодилася Мікейла. Центр маси, щоб не вирвало з руки і щоб не вдарило в цицьку. Втямила, дякую. Вона зрушила і поїхала. Почула, як гукає вікінг. «Аго, а ви не здали бачення часом!» Близько першої ночі п'ятниці вона нарешті дісталася в Дулінга. Дим від пожежі в лісі дюнами переповзав через західну Лавінську дорогу, коли вона вела королу крізь Демряву до довгого низького силуету в'язниці. Дим цей змусив Мікейлу затиснути долоною собі рота, щоби не дихати смородом попелища. Перед брамою вона вийшла з машини і натисла червону кнопку виклику.